«Слово даю», – владно махав він руками, – «гарантую, чин не нижче капітана і тихіше. Ви ж знаєте, що наприкінці війни перестали зважати дворянин чи простолюдин, аби освіта і військова вилучка?» «Подайте мені води», – попросила Гафійка. «А звідкиля?» – звернулася до Омеляна пані в клаповухій шапчині, але я не дослухав через гафійку, тільки зрозумів по устах, що вимовила вона чи диво, чи щось схоже на це слово. «Пий вино, гафійко», – сказав я, не спускаючи з пані очей. «Будь чемною. І випийте, я вам налью. Нещастя на будівництві гуральні в пана Свистуна», – сказав Гривостюк, зиркаючи на мене. Я випив вино, але відчув, що тверезію. «За все добре, пане, повсюдо», – влізла Катерина. «За вашу хату». «У Галичині мало таких гуралень, які він не зводив. На старість осів у Колобродах». «Поганську твою пийку треба побити», – подумав я, спопиляючи Гривастюка поглядом. «Повсюдо не будемо сватами», – Іванчук пихав мені наповнену чарку. Йому було під п'ятдесят. «Син теж будівничий?» – запитала пані. «Без тижня інженер», – повертаючись до молодика, підказав омелян. «Треба...» «Чого ви спохмурніли?» – прокопе, штовхала мене коліном гафійка. «Тобі здалося». То пильнуйте, Пані в клаповухій шапочці зміряла мене погрозливим поглядом. Стіл з Гривастюком і його співбесідниками заступили. «Вам щось не сподобалося?» – допитувалася Гафійка. «А тобі все до смаку?» «Я не зважаю. Я роблю це саме. Ні, ви чимось турбовані. Горілкою з гуралень, який батько набудовував. Горілка – двигун прогресу, Гафійко. Мені подобається, коли ви жартуєте. Якось і сумно, і їдко, і смішно. Так ось. У протилежному кінці стелю черкнула пляшка, вдарившись об софіт над сценою. Рикошетом зафуркотіла у інше вікно. Враз щось гупнуло. Щенився гармидер, затріщали двері і пролунав постріл. Почалося. Розбиваючи вікна, надвір хлинули лисі голові, розпонахані спідниці. Пане повсюду, розгублено заволав Іванчук. Скажіть, хто цей молодик? Ось пополотнів, як стіна. Я притримував Іванчука за лікоть, а він, ногою, відкинувши стільця, рвався до вікна. Та пустіть же, це Володимир Майдан, секретар повітового комісара. Я відштовхнув стіл. Гафійка в нестямі закам'яніла з відкритим ротом. На сцену, крикнув я Гафійці і вирвав з її рук папку. Дівчина поперед мене шмигнула на сцену. Ми опинилися в репетиторській. Змилуся, боженьку, лепетала Гафійка. Ой, здається, все горить. У репетиторській розчавила ліхтарню і зайнявся газ. Та полум'я опинилося під ногами втікаючих. Комуністи, Прокопе, то їх робота, лементувала Гафійка. Цить. Ой, боюся, тулилася вона до мене. Ой, ми згоремо. Цить же, пригуртав я її, не згоримо, погасили. Тріщала сцена, не вщухав вереск, глухо, наче під землею, гупали постріли. Ніби стихає, сказав я. Пусти, подивлюся. Де ж стихаю, Прокопе? Прокопику, не йдіть, не покидайте мене. Вітеня запищало не своїм голосом, але я силою вирвався з цупких від страху рук і пройшов до дверцят. На дворі тривав шарварок, я присів на сходах. Гафійка ридала десь у темній безвісті і не могла мене побачити, ні почути шелесту. Потім я запалив гербовий аркуш і, присвічуючи, добрався до Гафійки. Вона сиділа на цементі, закривши обличчя долонями, і плакала. «Хіба можна так?» – сказав я. «Гафійко, мила ти, дівчинко, вставай же!» Притоптавши спопелений аркуш, по якому ще бігали іскорки, я підняв гафійку і, цілуючи в уста, припер одерев'яніло от стіни».